Silloin vanhemmat kyläläiset muistelevat, minkälaista oli asua Pomarkun perille Tuunajärven ja Laitilan kylissä ennen vanhaan. Ja nyt kello tulee kahdeksan. Yhden kyläkokonaisuuden ja kylä sijaitsee Pomarkusta Linnuntietä kymmenkunta äh, kilometriä itään. Matkaa kirkolle maanteitse tulee 20 kilometriä, ensin Honka 10 kilometriä ja sitten metsätä toinen 10 kilometriä kylän perukoille. Ja kylä rajoittuu pohjoisessa kankaampään, Jyränkyliin kylään ja Leppäruhkan kylään, idässä Lavian Peränkylään, etelässä normarkun Kairilaan. Ja Kylätoimikunnan puheenjohtaja Eino Mäkelä oli kutsunut edustavan joukon kyläläisiä pari vuotta sitten valmistuneeseen Laitilan Tuunajärven monitoimitaloon, jossa äänitarkkailija Esko Viitasalon kanssa pari päivää sitten vierailimme kylällä. Ja haastateltavina tässä alussa ovat kylätoimikunnan puheenjohtaja Eino Mäkelä, sihteeri Seija Vanhatuuna sekä Laitilan Tuuna järven Pienviljelijäyhdistyksen puheenjohtaja Juhani Laitila ja sihteeri Antti Jäneskallio. Ja ensin jutellaan tuosta monitoimitalosta. Musiikin ovat toivoneet kyläläiset ja Reijo Taipaleen niittykukkia aloittaa. Liian hienoja ja muu. Niiden tuoksu niin on, niitty kukkia poimin vain sulle. Väri niiden niin lempeä on, niin kuin lemmikin silmäsi on. Katse kaunis ja vaatimaton, niitty kukkia poimin vain sulle. Väri niiden niin lempeä on. Kulta nauhojakin meppu on vailla, kukkakauppani niitty on vain. Itse kasvoin mä pukkien lailla, noita niittyjä sai. Siksi kimppuni kukkaset vain, suuren tarhurin tarhasta hain. Siksi kimppuni kukkaset vain, suuren tarhurin tarhasta aina. Liian hienoja ruusut on mulle, niiden tuoksu niin on. Niitty kukkia poimin vain sulle. Väri niiden niin lempeä on. Niin kuin lemmikit silmäsi on. Katse kaunis ja vaatimaton. Niitty kukkia poimin vain sulle. Väri niiden niin lempeä on. Sinä itse oot kukkien jota kauniimpaa kasvaa ei voi. Sinisilmät ja kultainen tukka luodan sivellin piirte loi. Siksi kimppuni kukkaset vain suuren tarhurin tarhasta hai Siksi kimppuni kukkaset vain Kuuren tarpurin tarhasta Liian hienoja ruusut on mulle, niiden tuoksun niin hempeä on. Niitty kukkia poimin vain sulle, väri niin lempeä on. Niin kuin lemmikit silmäsi on, katse ja vaatimaton. Ja poimin vain Väri niin, on. niin tässä talo rakennettiin, niin vaikka me tehtiin työ kaikki talokootyönä, niin me saatiin aika paljon lahjoituksia ihan yksityisiltäkin. Ja sitten kunta, kunta oli kauhean myötämielinen meitä kohtaan, että aina kyllä kun me rahaa anottiin, niin kyllä kunta aika lailla sen meille myönsi, että... Huomasi, että varmaan menee niin kuin hyvään tarkoitukseen, että kyllä on niin yhteishenkinen ollut aina varmaan maailman sivun, että ei ettei mitään ollut siinä mielessä. Kuissa paljon tuli tässä sitä laskeskeltiin, olisiko se ollut siinä sadantuhannen päälle jonkun verran? Näistä, Siitä ei tiedä. Kaikki sähköhommat ja... Sellaiset ne, ne tehtiin ihan talakoilla. Että... Oman kylän mies teki piirustukset. No, oman kylän mies oli oma mestari. Että kyllä meillä on mestareita. No, mistä ne taloilla sitten on ollut käyttöön? No, talo on jatkuvasti melkein käyttöön. Mm. Ihan ota, on tuo semmoisia... Anota, mitäs piiriä nyt on? Kansalaispiiri. Kansalaispii. Että se, se käyttää aika paljon tätä taloa. Jaa, viikoittain vai ihan päivittäin. Päivittäin sillä Ja tuo... On omaa toimintaa aika paljon. On noita pahaviiltoja aika usein, seuroja, sitten sitten nuorilla, kun No on sitä ihan semmonen paikka, että en voi melkein tulla, jos on seuraankippeja illalla, niin katsomaan, että täältä sitten jotakin löytyy. Eikö tämä sillä tavalla, tämä täällä niin tilataan aina, täytyy tilata tämän niin jukäteen, ettei... Ei se ihan sillä jatkuvasti, että jonkun verran on sellaista kontrollia pidetty, että ei pääse ihan ja sit, tätä ei ihan. Tätä kauheaa hyvin on mennyt, että ei ole minkäänlaista semmoista ilkivaltaa. Semmoista, että siinä mielessä täytyy kyllä sanoa, että kyllä nuorisokin on oikein esimerkillistä. Että ei ole kyllä minkäänlaista semmoista tapahtunut koskaan. Että. Kuinka paljon nuoret käyttävät tätä Nuoret käyttää aika paljon, kun niillä on tuo jääkiekko. Kaupala jonka on itse, itse tehnyt tehny valla. Erittäin, erittäin hyvä kaupalla siinä on niinku malliesimerkki kyllä monelle muullekin. Mm. Ja taloudena ne on senkin tehnyt Ja Ja joka ilta pelataan. No melkein joka ilta sitä siellä pelailee. No tunne kyllä laillaan kyllä tämä kyllä kokonaisuus on varsin kaupana äh, taajamista mitenkäs työyt tie -yhteydet? No jokut yhteydet on ollut vähän heikot, tässä 78 tai tehtiin anon... ...kurjettiriihes, mikä se oli, niin tuo, saatiin miljoona tähän tien alkupäin laittamiseen ja toi... Mutta ei mitään muuta, kun niin täytyy varmaan alkaa uusia anoja, että jos saata lisää, että saatais vähän santaa tielle ja tasaantua... Tietä, koska siellä on kivet ja kalliot ja toi täältä niin jonkin verran käy, tai aika laillakin käy, tuolta muualla päin töissä tuota nuorempaa väkeä, että toi se koittelee nyt autoja ja se olisi ainakin niille etua ja kaikille etua. Onko pelättävissä, että väki karkaa, ei teitä saada kuntoon nyt kun vielä posti lähtee? Ja No joo, kyllä sekin on tietysti siinä aiheena takana. Sitten kun tuo posti on näillä tiedoilla nyt auki, 92, niin tuo koska silloin tämä sitten pääsee tämä eläkkeelle, niin toi siihen asti tuli kirjelmä, että tuo siihen asti se pidetään auki. Säätin kun kahden sen, sun kansas kulin kerran ennen. Siellä lämpimät tuulet soissa onnen toit, vain meille metsän linnut lauloi. Sun katseesi silloin syvän hehkun, se sai, tuo sydämein sykkimään sai sulle nyt vain. Sä muistatko metsätien, kun kahden sen sun kanssa kulin kerran ennen. On syksy taikka, talvi li niin aatos aina vie mun sinne missä kukki kesän kaunein tie. Ja siellä nuo metsän putkin mulle puiski. kaikki aina näin. Sun luokses armas sydämeni iäksi jäi. syvän hehkun se sai, tuo sydämein sykkimään sai sulle nyt vain. Sä muistatko metsätien kun kahden sen? Sun kanssa kuljin kerran ennen. Ja jatketaan Tuunajärven Laitilan kylän asioista ja kylän asukasmäärästä. Se on siinä on 150 suurin piirtein. 150 asukasta ja savuja on tommonen... 50-60 sillä välillä. Ihan tarkkaa lukuainin kyllä osaa sanoa. Pienviljelijäjärjestöksen puheenjohtaja ja Juhani Laitila. Minkälainen on väestön jäljellä olevan väestön ammattijakautuma? No, tämä on aika lailla maanviljelijäväestöä, että tämä ei oikein muuta ole, väestö maanviljelijäväestöä on pääasiassa. Ja sitten ikäjakauma rupeaa olemaan aika lailla semmoista, iäkästä rupeaa olemaan, mutta on jonkun verran sitten nuorempaakin sukupolviä, että on jäämässä näille kylille, <köhön> että niin jatkoon Odotettavissa. Me olemme Laitilan Tuunajärven monitoimitalossa, eli tämä kylä aukeaa, joka tuossa takanamme on, kuuluu kahteen eri kylään. Laitilan kylään ja Tuunajärven kylään, eikö näin ole? Kyllä. Kyllä. No, käytännössä kylä on yhtä ja samaa ja talot ilmeisesti sekä Laitilan että Tuunajärven talot ovat miltei vieri vieressä. Mitä tuo... Mistä tuo johtuu, että te olette eri kyliä ja mitä se vaikuttaa teidän elämään? Näin on siinä on. Joku kyläraja on joskus ollut ja se tietysti sitten pysyy siinä. Ei tämä minusta ainakaan tuntuu, minusta ainakin tuntuu siltä, että ei tämä tuo mitään millä millään lailla erityisemmin vaikuta meidän elämään ja elämään on ihan normaalia. Tuolla pieni viitassa lukee Tuunajärvi. Kumpia te olette tuunajärveläisiä vai laitilalaisia, vai Tuunajärvi Laitilaisia? Ehkä molempia? Niin, kyllä sen riittää, että ollaan ehkä niinku molempia, kun yhteisenkin on niin kauhean hyvä, että on olemme melkein niinku yhtä perhettä koko kylä, että, kylä, että. ei ole ikään ollut minkäänlaista eripuraisuutta. Jos jotakin rakennetaan, talohuoneen henki on ihan valtava, niin kuin tämä talokin. Niin Pallan talvo työnä tehty kaikki alusta loppuun. Ja näin sanoi Juhani Laitila, joka arvattavasti asuu Laitilan kylässä. Kyllä. Se ja on sitten varmastikin Tuunajärven puolelta. Onko näin? Kyllä on. Miten Tuunajärven kylä tänä päivänä elää ja hengittelee? Eli minkälaisia palveluja teillä täällä on? No meillä on kauppa. Ja posti ja kaksikin kauppaa tosiaan ja yleisiä kulkuneuvoja sitten ei ole näillä tiedoin, että on tähän asti on liikkunut linja-auto, mutta minä en tiedä sitä, kuinka kauan, että kun on kuulunut semmoisia, että Ja samoin on postipalveluista, että hyvin epävarmaa kuinka kauan saadaan pitää. Postiauto kulki Tampereelta Merikarvialle, mutta sitten on ollut yksityisiä busseja liikenteessä, jotka on kulkenut Pomarkun keskustaan. Pomarkku on sitten kirkonkylä, jonne mennään, mutta entäs kun tulee isompia asioita? No Pomarkun keskustassa on aika pitkälle pankkipalvelut ja tämmöiset yleiset... Perusasiat, mutta jos lähdetään ostoksille ja isompia hankintoja tekemään, niin kankaampa ja pori on ehkä käytetymät. Kankaampa on 20 kilometriä samalla tavalla kuin Pomarkun keskustaankin ja pori on 47. Minkälaisia tulevaisuuden toiveita tai pelkoja tuonajalan on? Niin ehkä maatalouspuolen henkilönä niin tähän täytyy ottaa muutospaineet esille sanotaan kehityksen kannalta että minkä suuntaan noin rajoitustoimenpiteet vaikuttaa ja siinä ehkä niin kuin päällimmäisenä on olla maitotalous alueella ja niin maitokiintiöasiat maito asiat vaikuttaa niin kuin meidän kylän kehitysnäkymiin melkoisesti Tietysti metsätalouspuolikin on melko voimakasta. Kun... Pienmiljärjestöksen sihteeri Antti Jäneskallio, minkälaisia toimenpiteitä odottaisit tulevaisuudelta, että rakenni ja eläminen kylässä olisi mahdollista? Ehkä kustannustason pudottaminen joka suhteessa. Mä korostan... Niin kun pilville ja yhdistyksenkin ehkä uudelleen herättelemistä jonkun verran, että <köhön> siinä saataisiin kustannussäästöjä, jos esimerkiksi koneita hankittaisiin porukkaa. Ja, ja tällä tavalla, kun tulotaso tuskin kovin paljon saadaan tästä nousee, niin tämä olisi yksi avaintekijä sitten niin kuin säilyttää tulotaso edelleen jatkoa ajatellen. Meidän kylä on ehkä, sanotaan pomarkun, virkeimpiä kyliä näiden pienellä yhdistystoiminnan kannalta, että meillähän on liikevaihto joku 6 70 000 vuodessa, mitä pyöritetään PVY toimesta rahaa ja kaksi kuivuria on käytössä. Sitten erinäisiä muita koneita tarpeen mukana hankittu, että tämä on aika lailla vireää tämä puoli. No nyt mainos kaikille ulkopuolisille, miksi Tuunajärvellä kannattaa asua ja miksi täällä on hyvä asua. No tämä on erittäin viihtyisä kylä ja joka viihtyy rauhallisessa maalaismaisemassa luonnon keskellä, niin tämä on oivallinen paikka. Ja täältä saa varmaan rakennustontteja ostaa halvalla ja jos tosiaan saadaan vielä tieyhteydet entisestään paraneen, niin tämä on aivan loistava paikka asua.